Сергій зробив крок у зворотному напрямку. А якщо там дійсно коїться щось надзвичайне, що матиме значення для їхньої з Валерієм подальшої долі. Туди й назад займе півгодини, може трохи більше. Але в цьому разі він уже гарантовано не зможе нас догнати групу до виходу із західної стінки не зможе обійти їх до гусячого горла і таким чином дістатися до головної зали першим. Доведеться виходити після них. А вони, від'їжджаючи, обов'язково повісять колодку. Тоді не вибратися. А що, як доля Валерія, таки вирішуватиметься на виході з печер? Боже! Яка нісенітниця, але навіть найменша ймовірність такого, якийсь шанс, можливо, один із ста. Сергій роздратовано протилився головою в касці до стіни і заплющив очі. У дурних ваганнях втрачався час. Думки допікали, наче мухи в літню спеку. Відповідного виразу набуло її обличчя у тьмяних відблисках шахтарського ліхтаря. Гадаючи, в який бік повернути, Сергій навіть уявити не міг, що він насправді вирішує в цю мить. Інакше цей обридлий вираз давно злетів без його обличчя, і воно набуло б тих гострих, і рішучих рис, які з'являлися на ньому при зустрічі вічнавіч з досвідченим і дужим суперником перед тим, як закрутитися в стрімкій каруселі двобою. Нам не дано знати наперед, так і Сергій не міг знати, що саме залежало від обраного ним напрямку та тих двадцяти хвилин, що віддаляли його від серця диявола. Тому, відліпившись від стіни, потупивши в нерішучості на місці, він повернув по ходу групи в напрямку головної зали. Він пройшов кілька кроків, зупинився і обережно потягнув за волосінь. Вона лише напружувалася, але не витягалася. Отже, група відійшла досить далеко. Розцібнувши кишеню, Сергій дістав ніж. Та Лизину, який почувався тут, наче риба у воді, ця жилка стати в пригоді не могла. Він притяг жилку, і кінець, що вів до серця до відніс подалі назад. Другий кінець, Сергій почав намотувати на руку, продовжуючи рухатися слідом за групою. Пройшовши за 300 метрів, він відтяв усе, що намоталося, і кинув подалі в якусь бокову Що б вони не планували, без нього або Валерія здійснити задуманого тепер не зможуть. Аби наздогнати групу, Сергій пішов швидше, час від часу вимикаючи ліхтар. Але попереду була лише темрява. Земля раптом здригнулася під ногами, завібрували кам'яні стіни і відразу ще раз. Автоматично Сергій вхопився рукою за виступ і присів. Щось посипалося на голову. У повітрі в одну мить заклубочилася пелюка, полізла в ніздрі очі, залоскатала в горлі. Жовтий промінь шахтарського ліхтаря наче застрягав у ній. Минула лише якась мить, за яку, здавалося, неможливо було збагнути, що сталося, але в свідомості його, наче сама намалювалася здогадка землетрус Митєво згадалася страхітливі новини з Туреччини, а потім і Греції, до яких останнім часом усі наче звикли. Ось і до нас дійшло, майнула думка. Чому саме тепер? Підсвідомо зіщулившись, Сергій чекав нових поштовхів. Ну, зараз, невже підла доля навмисно чекала, поки він залізе до цієї бездонної кам'яної нори. Але поштовхів більше не було. Пилюка швидко осідала, але печери, наче заніміли. Він несміливо випростався, ступив кілька кроків тремтячими ногами і майже побіг уперед. Дай Боже, щоб хоч обвалів та руйнувань не було, адже у печерах і без землетрусів траплялися обвали породи. І він пішов уперед, перебираючи рукою по стіні, чим далі, тим помітніше, припадаючи на ліву ногу. Попереду знову заклубочилася палюка, а під ногами трапилося кілька уламків. Наче, перечуваючи щось лихе, заколотало серце. Але картина, що постала перед очима, перевершила найгірші побоювання. Пробиваючи ще густе від палюки повітря, ліхтар висвітлив Справжню гору уламків. Починаючись під ногами, вона здіймалася догори і впиралася в кам'яну стелю. Коридор тут просто закінчувався. Наче не вірячи, Сергій наступив ногою на крайні уламки, намагаючись їх поворушити. Невеличкий камінчик. Упав зверху поруч з ним, а слідом за ним посипалося щось дрібне. Сергій миттєво відійшов назад, обвал міг продовжитися. Сталося те, чого він так боявся. Більше того, такого він взагалі не передбачав. Позадкувавши кілька кроків, він кинувся назад, туди звідки прийшов. Цей завал, на щастя, можна було обійти. Вийшовши до китайської гірки, де було розгалудження, він міг піти іншим з чотирьох можливих шляхів, які вели до гусячого горла. От якщо... Сергій навіть зупинився. От якщо другий такий завал утворився в нього за спиною – це була пастка. І тут він ясно усвідомив свою помилку. Жахливу помилку, на яку не мав права спелеолог з його досвідом.